vraćamo se emisiji kulturalka dobra vam večer još jednom u rijeci se održao prvi Star Wars party koji je posjetila naša dragana Dragana. kako je bilo? Tako je, bilo je fantastično. Eto, u petak su brojni ljubitelji znanstvene fantastike napokon došli na svoje jer je u palahu, kao što se ti rekla Bojana održan prvi Star Wars party. Moram priznati da je bilo od najmlađih do najstarije. U revne ruke volontera su prigodno ukrasile prostor, puštala se čak i glazba iz filma kao što je. Sad puštamo pa i sami eto filmovi. Bilo je tu i cosplayeva, nagradnih igara, a bilo je čak i radionica za djecu. Kako su prošle te radionice za djecu? Je li bilo lightsavera? Bilo je svega, djeca su naučila sve i svašta. Evo, bitno je napomenuti da su organizatori događaja udruga Treći Maj, Kulturni front i, i Rock, A eto, ja sam malo išla pitati kako im je volontirati, što su organizirali i koji su im daljni planovi. Pa sam eto tako od volontera Ivana Margitića saznala ponešto o tome kako je on došao do sudjelovanja na ovome događaju te kako mu je. Ja ne, zapravo ne sudjelujem sa, tu sa drugim organizacijama, ja sam tu u skopu organizacije Kulturnog fronta koji je poznati i stoji iza Liburnikona, House Debata i drugih opatijskih stvari. A tu smo u suradnji s sudrugom Ri Rock i uh, u suradnji sa trećim zmajem koji je odlučio napraviti nekakav parti za Star Wars i uh, došli sam pomoć kako mogu. Uh, za sad je vrlo dobro, reže se, uh, nisam još zaradio nikakve ozljede zbog rezanja, ali to će do kraja dana doći na svoje. Hvala Bogu, nije bilo ozljeda. Kristijan Baniček iz udruge Kulturni front otkrio mi je koliko dugo traje organizacija. Oko mjesec dana smo već na prvom sastupu i počeli, nači, ono planirati. Sada što je partija bliže, to se ovaj sve više više bilo sastanak radionica i svega. Jo? Evo, a u Stomi otkrio je koliki je interes ljudi i koliko ljudi očekuju. Odnosi se zapravo nego što smo očekivali. Na moje vrlo ugodno iznenađenje. Moje ovom mi se to jako sviđa i mislim da ćemo i dalje nastaviti stajati ovakve slične partije. Eto, otkrio mi je i neslužbeno da ne staju na Star Warsu, već da imaju nešto još u planu. Međutim, nije mi htio odati što. Doslovno sam morala čupati iz njega informacije, ali vidjet ćemo šta će to biti. Rekao je da ćemo biti misovice pravovremeno obavještene. Pa evo, kao što sam i ranije već rekla, bilo je tu za svakoga ponešto, pa tako i za djecu za koji su organizirane radionice o čemu mi je malo više rekla jedna od organizatorica radionica Ana Cerovac. Za dječji program koji će trebati od do 9 na večer imamo nekoliko radionica. Znači, prva radionica je izrada semirskih letjelica, odnosno imperijskih i ovih sa koje pripadaju po na Hrvatskom. Mm -hmm. Isto tako imamo izradu onih finger puppets mm -hmm. od zvijezdanih ratova. Onda ćemo ih okompanirati skupa i u parigara ćemo malo oživiti nekakve sene iz Evo, ja sam je pitala, su li radionice samo za djecu, što je ona rekla, da nisu, da naravno i roditelji vrlo često sudjeluju u tim radionicama, prenose svoje želje, volje, znanja na svoju djecu i ja mislim da je to hvale vrijedno, pogotovo u ovom slučaju samo SF, samo Star Wars, samo Star Trek, još i bolje čak. Lijepo je da i mlade generacije uče. Dragana, mene zanima kako je bilo na partiju, kakva glazba se puštala? Evo, puštala se upravo ovakva glazba, puštala se soundtrackovi iz filmova, bilo je jako, jako zanimljivo, bilo je jako, jako lijepo. Uh, filmove su ljudi imali pog prilike pogledati, maskirati se, od pardon, cosplayati, da ne bi sad malo uvrijedilo nekog. Uh, Stvarno ono bilo je bilo dosta ljudi i hvala Bogu, eto, ima toga da, da... Znanstvena fantastika nije mrtva u ovom gradu. Koliko se so ljudi, evo, ja ću reći maskiralo? <laughs> A pa nije baš puno, ali opet, znaš, dovoljno. Kako su, dovoljno kako su kosti imali sve? Pa bilo je svega, znaš, onda Princess Leia do, do Han Sola, neke najviše improvizirane. Mislim, realno to su kostimi koji jako skupo kotiraju na Ebayu, pa ih je teško naručiti. Al' stvarno neki ljudi se stvarno znaju snaći i napraviti čuda od, od ničeg, evo. Kad je završio partiju? U, ja, ne, ja sam U. malo ranio ti... <laughs> Zond ti malo malo pospa Sovica pa sam, ali Eto ti ti si, si pospa na Sovica, eto pa tebi, se, tebi ćemo oprostiti što si otišla, što nisi ostala do kraja partija, ali imat ćeš priliku ostati na drugom partiju za koju A, još ne znamo koje je, ali ja se iskreno nadam da će biti Lotr party. <laughs> ja se isto nadam, ja se iskreno nadam da će biti i Star Trek party, to je još onako malo malo malo bolja franšiza, sa kad iz Australije neko će me ubiti, ali ovaj, mislim realno je da tu nema puno fanova Star Treka. Više to Star Wars jer je on malo ipak popularniji i sve to malo više nabijenije i borbama i ima to sve svoje, ali evo ja se nadam da ćemo i mi fanovi doći na svoje, sta znači Star Trek. Ja apeliram neka mi na prave loter party, eto ja ću prva doći maskirana u Bilba Beginsa.